Kapitola 27 Tlak a Sim na mě čekali vzadu v koutě u Ankyra. Přinesl jsem dva korbele piva a podnost s čerstvým chlebem a máslem, Sídem a ovocem a misky horké polévky s hovězím a tuřínem. Velem si protřel oko. I přes svoji tmavou klavskou pleť vypadal pobledlý, ale jinak na tom po třech nocích krátkého spánku nebyl tak zle. Co to slavíš? Jen jsem vám dvěma chtěl dodat trochu energie, odpověděl jsem. Předešel jsem tě, poznamenal sim. Hezky jsem si zdříml na hodině sublimace. Oči měl trochu tmavě odámované, ale ani on nepůsobil příliš vyčerpaně. Willem si začal nakládat na talíř. Zmiňoval se, že máš nějaké novinky. Jaké jsou? Smíšené, řekl jsem. Kterou chceš dřív? Dobrou nebo špatnou? Nejdřív tu špatnou, přál si Simon. Kilvin mi neposkytne plány, které potřebuju na výrobu gramu. Jde o sigalzry, runy pro krev a kosti a tak. Připadá mu, že svěřit je Relarovi je příliš nebezpečné. Simon zvědavě vzlétl: Řekl ti proč? Neřekl, přiznal jsem. Ale dokážu si to představit. Mohl bych je použít k různým nepříjemným věcem, jako třeba kovový kotouč s dírou uprostřed. Když na něj kápneš trochu něčí krve, Můžeš ho uvařit zaživa. Bože, to je hnus, vyhrekl Sim a odložil Žici. Máš vůbec někdy příjemné myšlenky? Kdokoliv s Arkanem může to tež dokázat se základní sympatií, podotkl Willem. Jenomže v tom je jeden velký rozdíl, vysvětlil jsem. Jakmile bych ten přístroj vyrobil, mohl by ho používat kdokoliv. A znovu a znovu. To je šílené, zabručel Simon. Proč by někdo něco takového dělal? Pro peníze, ozval se Vilém ponuře. Lidé kvůli nim neustále provádějí nejrůznější pitomosti. Jíž na mě na mě pohledl. Jako třeba, že si půjčí od krve žíznivé lichvářky. Což mě přivádí k druhé novině, řekl jsem rozpočitě. Zašel jsem za devy. Sám, hlesl Simon. Zbláznil ses? Ano, přisečil jsem. Ale ne proto, co si myslíš. Došlo k nepříjemnému střetnutí, ale teď už vím, že v těch útocích nemá prsty. Willem se zachmuřil. Když ne ona, tak kdo? Jenom jedna věc dává smysl, odvětil jsem. Je to Ambrose. Will zakroutil hlavou. To už jsme přece probírali. Ambrose by nikdy neriskoval. Je. Zvedl jsem ruku a zrazil ho. Nikdy by neriskoval porušení zákona. Proti mně. Projevil jsem souhlas. Jenže já myslím, že neví, koho napadá. Wilhelm zavřel pusu a zatvářil se zamyšleně. Pokračoval jsem. Uvažujte. Kdyby se Amroz domníval, že jde o mě... Přivlekl by mě před mistry a obvinil. Už to přece udělal i dřív. Pravnul jsem si zraněnou paži. Objevili by moje zranění a byl bych chycen. Will sklopil pohled na stůl. Krájem, pronesl. Na tom něco je. Třeba tě podezírá, že jsi snajal zloděje, ale ne, že jsi s k němu loupal sám. On by totiž nic podobného neudělal. Kývil jsem. Možná se pokouší toho vetřelce vypátrat, nebo se prostě pomstít. Tím se vysvětluje, proč se ty útoky zasilují. Nejspíš si myslí, že zloděj uprchl do Imre nebo až do Tarbeánu. S tím ale musíme za prohlásil Simon. Mohli by dnes večer prohlédat jeho pokoje. Za to by ho vyloučili a dali zbičovat. Na tváři se mu objevil široký, zlomyslný úsměv. Bože, dal bych deset talentů, abych mohl držet ten bič. Zasmál jsem se tomu, jak je to říká. Rozlobit Sima nebylo právě snadné, ale jakmile k tomu jednou došlo, už nebylo cesty zpět. To nemůžeme, sime. Sim na mě vrhl nevěřící pohled. To nemyslíš vážně, tohle mu nesmí projít. Zaprvé by mě vyloučili za vloupání. Nepřijatelné chování. Za to by tě nevyloučili. Odporoval mi, ale ne s jistým tónem. Nehodlám to diskovat, řekl jsem. Hem mě nenávidí. Brandéur následuje hned za ním. U Lorena jsem pořád zapsaný v černé knize. A ještě má chuť na vtipy. Zamoulal na mou adresu Willem. To jsou hned tři hlasy proti mně. Myslím, že Lorena trochu podceňuješ, mínil Vilém. Ale jinak máš pravdu, vyloučili by tě. Když pro nic jiného, tak proto, aby nenaštvali barona Jakise. Sim pohlédl na Viléma. To asi opravdu myslíš? Velo přikývl. Pravděpodobně by Ambroze ani nevyloučili, pravil ponuře. Je to hemův oblíbenec a mistři si moc dobře uvědomují, jaké potíže by jeho otec v univerzitě mohl způsobit. Odfrkl si. Pomysl na ty potíže, jaké by nadělal Ambros, až jednou bude dědit. Sklopil oči a zakroutil hlavou. V tomhle souhlasím s kvotem, Syme. Simon si těžce znaveně povzdechl. No, skvěle, hlesl. Pak sůžil oči. Říkal jsem ti to, pronesl. Od samého začátku jsem ti povídal, že máš nechat Amroze na pokoji. Pustit se s ním do boje, to je jako stoupnout do pasti na medvědy. Medvědí past? Zamyslel jsem se. Pevně přikývl. Noha ti do ní vklůznes snadno, ale nikdy si z ní nedostaneš. Medvědí past, opakoval jsem. Přesně to potřebuju. Vilém se temně uchechtl. Myslím to vážně, prohlásil jsem. Kde se taková past sežené? Vel se Simem se na mě koukali nějak podivně, tak jsem se rozhodl netlačit na ně. To byl vtip, zalhal jsem. Nechtěl jsem všechno ještě víc komplikovat. Najdu si ji sám. Musíme si jít jistí, že je zatím Ambrose, poznamenal Vilém. Přikývil jsem. Pokud bude během následujících útoků zavřený ve svých pokojích, bude mi to jako důkaz stačit. Rozhovor se poněkud zadrhl, nějakou chvíli jsme mlčky jedli, každý ztracen ve vlastních úvahách. Tak dobře, ozval se Simon, který očividně dospěl k nějakému závěru. Vlastně se nic nezměnilo. Pořád potřebuješ gram, je to tak? Koukl na Vela, který jen přikývl a pak na mě. Teď ho nem sem s tou dobrou zprávou, než se sám zabiju. Usmál jsem se. Fella slíbila, že mi pomůže prohledat archiv kvůli tomu schématu. Pokynul jsem směrem k ním oběma. Pokud byste se chtěli přidat, bude to znamenat dlouhé, úborné hodiny ve společnosti nejkrásnější ženy na téhle straně Omety. Nějaký čas bych si vyšetřit mohl, pravil věcně vilém. Simon se jen zazubil. A tak začalo prohledávání archívu. Zpočátku to ku podivu bylo docela zábavné, skoro jako hra. Naše čtveřice se rozdělila, každý vyrazil do jiné části archívu a pak jsme se znovu sešli a společně procházeli knihy. Strávili jsme hodiny vykládáním a vtipkováním, těšili jsme se z té výzvy a vzájemné společnosti. Ale jak hodiny přecházely ve dny bez výsledného hledání, zrušení pohaslo a zanechalo po sobě pouze zarputilé odhodlání. Vel se Siméme mě i nadále v noci střežili a chránili svým alar. Noc za nocí si ukrádali ze spánku, až z toho byli skleslí a podráždění. Zkrátil jsem vlastní spánek na pět hodin denně, abych jim to ulehčil. Za běžných okolností by mi pět hodin spánku bohatě vystačilo, ale teď jsem se ještě zatovoval ze zranění. Co víc, musel jsem neustále udržovat alar, který mě chránil. Bylo to duševně vyčerpávající. Třetího dne našeho pátrání jsem si dříml při studiu metalurgie. Bylo to snad půl minuty, než mi klesla hlava, a s úlekem jsem se probral. Ale mrazivý strach mě pronásledoval po celý zbytek dne. Kdyby na mě Ambros v té chvíli zautočil, mohl jsem mít mrtev. Takže, i když jsem si to nemohl dovolit, začal jsem sahat do svých tenčících se finančních rezerv a kupovat si kávu. Hodně hostinců a kaváren poblíž univerzity sloužilo i vybraným chutím, takže byla vždy po ruce, ale káva nikdy není levná. Nárlout by přišel levněji, ale jeho nepříjemné vedlejší účinky jsem nechtěl riskovat. V přestávkách mezi pátráním jsme se věnovali potvrzení mého podezření, že za útoky je Ambrose. Kdyby už v ničem jiném, v tomhle jsme měli štěstí. Vel pozoroval Ambroze, jak se po hodině rétoriky vrací domů a v téže chvíli jsem musel čelit záchvatu podchlazení. Fela ho sledovala po pozdním obědě, jak se vrací k sobě a o čtvrt hodiny později jsem pocítil budavý žár v zádech a pažích. Později téhož večera jsem ho po službě v archivu viděl jít domů ke Zlatému Poníkovi. nedlouho poté jsem pocítil lehký tlak v ramenou, který mi prozradil, že se mě pokouší probodnout. Po ramenou následovalo několik šťouhnutí do soukromnějších míst. S Filem a Simam jsme se shodli, že to už nemůže být náhoda. Nejlepší ze všeho bylo, že až už proti mně Ambrose používal cokoliv, měl to ve svých pokojích.